Gauran entzuleak Euskarazko murgiltze sistemaa izanen dugu Aipagai gaur ez tabada frango eta mobilizazioen ondotik erraiten aldugu Euskuntza Ministeritzak gibel egin duela, zkenian joan den posible posibleetzena konkretuki euskara Euskarautxezko esperimentazio gela baten idekitzia posible bilakatu da urrian. Ermer da, anartean tokikor deskari politikoak eta gizartia ere mobilizatu direla Baina, zer kegindu, irubila bete barne, gobernuak aldatu duela bere jokamoldea zein izan dira, elementu determinanteak, gehiago dena, Euskarazko erakaskuntzaren zat kuadro bat, finkatzeko gogo eta fase bat asiko dela ergana da, zer da, kuadro hori, eta augunago joan ez, murgitze sistemaren eta abantailak ere aipatuko ditugu zergatik, horren alde dira inbeste jende, emaitzak neortuak ote diria, zein da frantzesaren tokia, erakasle postu beharrak betiak diria. Gauza guzi horietaz hartzeko, gurekin uh, Antion Curritxarri EPEko lehen eta Euskal Elkarboko presidente ordea, Euskara eta kultura zarduratzen dera. pegi perri ezkuntz aholkularia, Christian Malmose, eskola publikoko Herakagelea eta Herakageiak elkarteko ordezkaria. Xal bat eskola pribatuetako eh, misio kargu duna. Pierre Roger Juria, cherche ko présidente, Marie-André Ourette, bigawai, bela's eskola elebildunetako buruasuen elkartekoa. Bela's Aratchaldeon Gusieri, Eta orduan, sarritzan be, errandutan bezala, aldaketa bat izan dela ministeritzaren aldetik, gobernuaren aldetik. Entzun dezagun, prezeski, guk egin eginditugun zonbait elgarrizketa. Lehenik, entzuten dugu, hor joan den, eta agorila ondarian, beraz ez aina espaldi, François Xavier Pestel, departamentuko beraz inspektoreaz, zertzion, prezeski, orduan zen DBQ horriburuz iriburuko eskolan morgitze eskolarik ez idekitzea. On peut pas dire que parce qu'il y a une non-ouverture d'une nouvelle sección que euh, ça fait un blocage sur l'ensemble de la langue basque. On peut pas confondre la situation très particulière sur l'inertif et ce qui se passe globalement sur la politique du basque euh, en pays basque est porté par l'etiquette trans-semane. Hala, elebiduna Renalde, benan murgiltze sisteman oraino debekoazen agorilondarrean, jon den hastian, akitanieko edo bordeleko erektorea, han bizani for ere elgarrizketatzen ginuen Hora, bereitza. Je suis venue dire que nous souhaitions une issue favorable, euh, à, à savoir une décision euh, qui euh, conduirait euh, à permettre l'ouverture de cette école. Hora, beraz, hain eh, zuten dugun bezala, ordez kariek eh, ikus molde desberdina, epe labur baten barne, ordeon, be bako txarik alde inen dut, eh, bizka bat zuen iritxia, orde, aldaketa hortaz, postura aldaketa hortaz, ordeon, behar badaz, eh, zurekin hasten, hasten gira, pellozoraziria, orde, maiaaren segida hartuko dugu, zer diozu hortaza? Uh, Lehennik uh, mogiltzari buruzko arazo hori aurge ikusten joola azken urteetan. Eh. Uh, ministroak berak elukan zituen hitz uh, batzu bizikilargiak uh, konstituzionalizazioari buruz mogiltzari buruz, joan denudan uh, mohiltze ereduan e, ikitzeko eskola publiko batzu arazoak izan ziren eta lortu ziren boka politikoaren esker. Esatz hori egun batez etorgeko zela uh, aurgeikusi eginuen mainan ba aldatu da eta borroka hori ere mandugu, eta horrek ere ondorioak ukanen ditu. Maiaren pegi zure iritzia? Lehen iritzia edo debeku horrekin, biziki bortitza atse mandugu. Naiz eta prestatua ginen ere bai, uh, wala, gure esku ez balitz gehiago mesala. Eta aldiz aldaketa horrekin, behiz ere esperantzaz betegira. Christian Malmoz. Ba, hil duberetik, edakas lehen... Uh... Aldetik, zinez hama eskolaan ehuneko ehuna gilaan euskarazukaitea guretzat piskat nun baita esperantza piztu eguna, eta hori or, kentzea fe, zera, gainetik. Badakit, lankide, lankide ainetz ibila, ibila dela udantzea goibel eta hori kentzean berriz ufatu, du, ufatu dugu, eta... Pentsatuz be, gure saela gure eta gure lana, haintzina jortzen halko duela. Salbat, itzaina? Bai, uda axtapen honetan jakin hor duko eta, eta mm. uda guzian izan dira hainitza, izan dira burra suen petizio bat, izan dira hitzak horritu da, eta sartzean berian denak hori ginen, uste dut hori, fenik hori nahi naino keazpia bat asun hori, Uh, Hiruzare eta koak aztetik horginen ezta aztetik uh, etzen publikoaren harazobat. Uh, aztetik izan da gu denen harazobat eta eskoraren ingur inan, lan iten dugun guzien uh, harazobat. Eta hori burutik buru ere dugu gero politikariak ere usteut dut izan direla hori hantzionek venturas <laughs> haipatuko du gehiago. Baina pentsatzen bat asun hori hini nainan azpiemak atu beharba gako izan dena ez dakit. Mari-Andre, me... zude Ilicis. Uh, babai, biziki berritxarra izan zen, eh? hori ekosik uh, inoalek debekatzen zutela beriburukoat be, aintzina sekitzia murkiltze eksperimentazio horiek, zenta badu baizomaito horte, hortan uh, ez arzen dugula zinez uh, be elebidun uh, eredu osuaren uh, E, torkizuna, erranezake perspektiba biziki importantea bilakatia dela beraz morgiltze horren edatzea, astapenantzen pixkeabatu azterreko zerbait eta guai bilakatia da mekasik eskola elbidun guziek nahi duten, plantan plantanezari nahi duten eredua, beraz biziki berri txarra zen eta ondorioz beraz biziki berri hori e, segitzen al e, duguleko, dugulako berria beharrik hor erronka handibat irabazib da eta salbatu dugu zerbait Hantzion, hor dion, ba, entzontzitugu, hor, irabazte bat izan dela hori. Nola bizi izan duzu, eh, haute txibezala, haute aldetik ere izan dela mobilizazioa, egiten aldugu. Bai, bo, gero ala, nik bi hilabeteko esperientzia baizik ez dut, baina urbiletik aldiz bizi izan dut. Eh, se, netako zeindiren gakoak edo zergatik aldatu den, ez dugu, sekulan xuxen jakinen, eh? Sergat, nola zergertatu den, aldiz, baditugu... Gakoitxipi batzu, gauzabatzonu lehatzeko lena da salbatek eranduena da batasuna. Hori, mintzoni izni haute txiegisa, behin dan, hori uh, uh, bizik edera izanda, izan da, ere izan didean hiru hilabete hauetan, ere izan den uh, urhats politikoa eran nahi du parlamentarietaik, hasiz, senatariak, deputatuak, du paristik, hasiz, gure ordezkaritza parixen, eta hartzen bali maitugu hemen gure instituzioak, gure baitu Euskal Elkargoa, eh, departamentoa, Pirino Atlantiketako departamentoa eta Akitania, denak aho batez eta beha mintzatu gira. Eta beti. Hala. Ez da deuse aldatu hiru hilabetez. Uh, tinko dugu, memento nolaejan. ez goso batzuetan ere bai eta Parisera joan gilarik hee gustuko hau da hasteak, joan dena aste artekoa erabakigagia, Parisen joan Girelarik joge ere baginen sei hiru instituzioak eta hiru et parlamentari eta denek gauza bera hau batez. Hori, Biskabat, eduritzen zaut hori parixentzat hori errigarria dela, zenta ze interesadu pauek, ze interesadu bordalek defeniatzeko murgiltzea. Eta hori zen, eh? Gibelian bazen, nik daitzeintut kartetan hor dago bat egin dugu parixen, baginintuen hiru RG, ZAPBeko lendakaria, eskoldeko lendakaria, Eta departamentuko lendakaria. hiru erregeekin azkarra ginen. Eta hori, nun baitan, uh, bitxia zaie, parixen. Z Zea, feraduk, bordalek, gauza horrekin. Ogan, lehena, enetako, da bate asuna. Eta horrek pagatu du. Bigarena, da jendartea. Eta mobilizazioa. Aintzineko, ibiako itzian izan zen, uh, mobilizazio, Biziki polita, eta biziki positiboa zen. Zenta alaia zen, koloritsu koloretsu, aurrainitzekin. Eta hori polita da. Iru da elkahizketa. Baina ustez, bururaino horre emandeagu parada erantzuteko. Eta ez takit e, sushen hoagtu zisten, benen, aste artian sartu girilarik erabaki ginoen ez komunikazia. Egan, ginen, eh, benen, ez dugu deuse erran. Alta kesu ginen sartu girilarik. Baina ez dugu deuse erran. Bururaino utzi ditugu eien gogoetak egiten eta beriona jinda hostegunean. Eta ez dugu Aste artian se... berian ez duten uh, erran uh, zerbait ez, da, ez ginen dutetele. deuse positiborik ez ginen yes. deuse positiborik positibo Guaitatzen ginoen, galdera pausatu ginoen, eta tinko txiki ginoen, deuse, deuse ezbaztertuz. Ara, astapeneko gauzak, basteki eta ideki eta murgiltzea segitu, onduko hortetarako. Eta galde indego, ministroari berriz hori aipatzea, eta... Nahi, nahi ginula, erantzun bat ostekunan, eta ginda. Egan nahi du bururaino, elkarrizketa ezta sekula moztu behar, nik hori ikusi dut hor, bururaino ere mandugu, iduritzen zitzaukulaik ere zula deuse balio, Paris Radio Aitea, eta, behar, hororen buru horrek uh, gitsa bat du. Eta laugahena, ala ere, eta EEPko zerbitzuen espertiza. Hor, eh, nik ainitzik hasi dut, baina zontxorrotxak diren, eta ze... ze nola txostenak nola orkesten intuzten eran nahi du argumentazio uh, betoinezko ar argumentazio bat baginuela eta azkar jo iten ginen autetxe guziak horrekin biziki ontsa landua da egiazko masina trezena biziki onbat da ez gira baitez bada jendartean uartzen egun, egun guziz EPEK egiten duen lanaz baina EPEK ekartzen du espertiza hori eta kapazitate hori uh, argumentu honak emaiteko eta gauza guzioriak egiten dute ene ustez irabazi dugula eta gileat egin dutela, hala gero bat dira beste aktore batzu, batzuba e, Illumpian egon direnak baina lagundu dutenak e, batzuk hurbiletik ikusten dute eskolegian ze harttzen zuen Parisetik dina e, zen erabaki hori eta. Ber, berba alerta batzu ere izan dira hemendik e, Pariserat igortzeko. Horsek, bilduzi estelaik ikaste hartial, bakarrik eskunde ministeritza kordeskariekin, sinesten, edo izan dira beste ministeritza... Ez zen Jean-Michel Blanke kabinete buruarekin, eta bere bat batekin, biziren. Mm Hornean, -hmm. eh, peio, eh, ren berla, beraz, mobilizazioa zelarik eta eh, bai, bai zuek, bai ere, beste eskola desberrinekoek funtsian, errandute, eh, hor zen debeku hori, bai, hongitzen zuela hiburukua, eskola publikoa, baina horoko uh, gazela berazirrisku haundia ikusten zinuzten, no? Bai, alde batetik, bai. Baginakien ere ezilela hain erreski uh, askaren bila etoriko, baina uh, erabilituzten izetan, mehatxu bat ikusten ginoen, murgilzea debekatu nahi zutela erik, errandute eh, legeari buruzkoa razo bat batzela. Eta publikoan, Ez bain bada legezkoa uh, murgiltzea egitea. Eta eskan ere ez, ez da iziteke ez, legezkoa. Naizta, gu hor giren dola berroita ameka urte, hor girela, konstituzioa datu zen largoita amabian, eta horrek uh, amarkarabatzu batzu dira guk uh, konstituzio kuadro hortan lan egiten dugula eta gu, egiten duguna legezkoa dela. Eta horra, zira erraten, ez zela, ala. Beraz, lehen urratxa iriburu, bigarena oztopatzea murgiltzea publikoan, ilugarrena izanentzen, beste xaletan, ere, uh, debekatzea morgitzea, utzi bagenitu egiten. Well, gauza bat, eh, Antio, hori ikusten dugu, euh, zalantza handia izan dela, zalantza edo irisku handia izan dela, eta eta gauza itzuli dela, epe labur batian gainela, beinan, ezote dea, oh, ezote dea, gauza horrek erakusten ere, uh, landier hori beti badela, eranaidu gobe, goi, uh, gobernu aldatzen balima da, tendentzia politikoak aldatzen badira, ez zote zalantza hori beti hor. Ez dakit, um, fem. onduko urratxentzat behar bada, eta beharko da gogor eta tingoa txiki hori xigur da. Aldiz bada gauza bat hautsi duguna, eta horren gatik hiriburu ziriburu uh, garaipen, uh, garaipen handi bat da, simbolikoa eta ere konkretua, zenta beti parian emana izan zauku konstituzioa. Eh, Bostekieta etzen geago posible konstituzioagatik eta legea agatik. Eta hor, froga eman dugu, la loa de la confianza eta la konstituzioa francesa hoiekin, ebe estatuak bastekieta ideki zuela horren buru. Hordan, zirela horiek euh, erantzunak edo arrazoinak. Bazela blokatze bat beste nun baita. Eta hori garaipen importanta bat ezan nahi du, emendigoiti, ezin dela erabili, ezin da erabili konstituzua, ezan konstituzuan ez dela egiten, eta egin dute. Argumentazio hori baliatu dute, eta gero gano dute, ez, ez da bali, egiten alda. Egan egiten, egiten, egiten alda. Eta berdin, lalua la doa konfianz horrekin, hor ez dago... E, e, Eztesun tipi bat, zer da hori, lalua la doa konfianz? Hori um, da, ez, um, ez kunde ministeritzak, uh, pasha, gobernoak pasara ziduen uh, lege bat, uh, eta hunek uh, xarra du uh, ama eskola, uh, no berrigorezko edo eskola, orain mm. arte, sei urteta mm -hmm. egoiti, hor, iru urteta egoite, Uh, behar da, eskolara joitia. Eta hortan baziren lalua sur l'ekol dola confianz. Ez lalua dola confianz. Benen, lege hori ere, ez da gehiago erabiltzen alo horren kontra. Eta horren hori uh, uh, zinez hartiespen uh, ederg bat da. Horren, jinen dira trabak, eh, beste, beste alde, alde batzuetai. Baina horren aldetik, erakustenalko dugu, jadanik erakustenalko gineen, hainuaideki eh, zen jaz, eta menan hor, iru hilabeteko blokatze baten ondotik desblokatu dute eta ik, erakustera teman dute, hek zutela blokatzen. Punto. Mm -hmm. Eta deblokatu dute, blokatu zuten bezala. Eta behin desblokatuta, dena behi sartzen da... Tranquil, normal, egan nahi du ez dela arazo, arazorik, ez da batean arazorik. Konkretuki, hiri burukoa, noiz uh, idegitzen halko. Orduan, akademiako inspektoriak igorri dauko gutun bat biara muñan, egan nahi du ginen bilkura eta hostiralian okandugu gutuna, eta gutunan idatziada, azaroren bihan idekiko dela bastekieda. Orduan, bada hiri burukoa, eta ezta da bakarra, eta funtsian, eta eh, bordeliko... E, Riktoriak azpimarratu du, urai behar zela kuadroa finkatu. Hordean, kuadroa finkatzeko eh, zer, zer da horretan eta zer uh, konkretuki ez da badatu berkodaz. Enta, konprentutu dugunez, hori kuadroa ez da bakarri ministeritzak finkatuko duena, baina beste parteidekin. Hori da hor, uh, zinez emaiten da, EEP e berriz ere erdian, eran nahi du EEPko laukoteak estatua, eskualdea, departamentoa eta elkargoak beharkutela mintzatu baldintza onargarri batzuna atsemaiteko denen artian. Badakigu ministeritza ez dela murgiltze sistemaren alde, benen horrain errandu erektore Andriak Bera ez zirela kontra, ez zirela prinzipios oposatuko, hon hori berri hona da. Eta guai, kuadroa, bon, kuadroa da negoziazioa. Egan nahi du, hemen dik, hemen dik goiti, azaroa estepenian hasten direla negoziazioak eh, ezkunde ministeritzarekin. Oan, ze baldintzetan hori xuxen ez dakigu, kuadroa ez da finkatua, guke inst, iru instituzioak beharko dugu gure aldertik ere gugoetatu, zebaldintzak zartzen dugun, baina nabian abia, gira negozia bat etarat, negoziak eta bat etarat. Galdosa. Hora, uh, ipatzen zen ere, lagainen eta donapaleon ere, bat direla galdeaka, Hori ere, ze heldu den sartzerako uh, ikusiko dena, edo lehenik beharko dira baldintzak ikusi, baldintzauroko rak. Hori da, pixkat, uh, ala, memento komplikatu bat zenta galderak heldu dira orain, eta normalki beharri taizke aztertu orainea eh, azarua benduan, hasi aztertzen, eta horrengatik, negoziak eta horiek ez dute ere sobera iraun behar, bestena zalantzan emanen dituzte, beste idekitzeak. Bon, Ma, gune gris batean dira mementoan. Mm -hmm. Uh, Majelen, hordion, uh, eta zuek, uh, eh, eskuntza horkulari bezala, eta uh, fase hortan zer da zuen jola, eta uh, galdeak badirelarik, uh, edo buha zuen aldetik, edo eskolen aldetik, eta uh, nola, nola helarazten duzu hori eta goiko kargudu negri? Ba, momentuz, ez da deusargi, eh? guretzat, ez guze jola jokatu behar dugun hor, gu orain terrenotik abiatzen bagira, ega da kuadro behi horretan, bagen ituzkela guk ideia batzuk, hasteko, ben, ba, instituzio mailan, ea ira bat segurtatzen alkoluken kuadro horrek Horain arte protokolo bat ginuen hor eh, eh, paper gisa edo ofizial egiten zuena, eta baginuen beraz hiru edo bost urteko eksperimentazioari eh, zilegitasuna emaiteko. Horain, eh, nahi nuke baina irekieta beh, segurtatu eh, iraunkohan, tasun hori, mm -hmm. beraz hori lehena. Gero, eh, antolaketa mailan ere, eh, ez luke eh, murgiltzeak eh, sistema isolatu bat izan behar eh, eskolan. Janaibata, gela baten afera edo irakasle baten afera edo ikasle batzuen afera. Zambarko Luke, begela bat balinbada ere, eh, eskola edo ekipa guziaren eh, implikazioa. Eta hor, sartzen da zuzen sartzen dira lankide, sartzen dira atzema lankileak, eh, laguntzaileak, sartzen dira burasoak. Kuk badakigu uh, guri ikaslen testu inguru linguistikoa uh, erabat fea, um, oroko jean frantzesa de, duna dela. Beraz hortan e, burasuen implikazioak uh, balu, badu uh, bere uh, pizua. Mm -hmm. Hala, beraz uste dugu hor denen implikazioa behar dugula eskatu olako proiektu edo uh, sistema baten uh, irangortasunean. Eta pedagogia mailan ere bai hor formakuntzak badu uh, bere tokia edo barko lukeukan. Euskaraz bigarzen hizkuntza batean erakasteak eta sustut murgiltzean pedagogia berezi bat eskatzen du. Eh? Erakaskuntza elebidunak pedagogia berezia eskatzen duen bizala, murgiltzeak are gehiago, berazogere erakasleak formatu behar dira. Formakuntza eskaxa bat da horretan. Perizinen Ara. gira, eh? Pongo horretarat, yeah. ordeone Cristian Malmoz, reka gele bezala eta hor eh, kuadroa eh, ipatzen delarik eta zuek zuen beharrak edo eh, galdeak haintzinatu eh, eta ezagutara ziberditu zuen. Ez dira funtsian. <coughs> ez oindira. Pizkat Maelenek erjanduen bezala orain finkatzen malima da, izan behar da, segur ez dela bizpairu urtere buruan aldatuko, E, guretzat, e, ez da sobra ipatu, guai ama eskola ainitza ipatzen da, e, nora egan klase denbora osoa Euskaraz Izaiten aldela e, eskola publikoan eta fene eskola elebidunetan. E, guretzat, e, beste xantia jaundi bat bada eta espero dugu hori sartzen aldela kuadro nunbaite besta baida hortan, espero dugu ere guk parte hartzea, burasuek ere parte hartzea. E, biga henmaila, da. E, kolegioak eta Lizeoak hor e, duela urtfen pasatu diren erreformekin e, Lizeoetatik ditugun e, zuhumuhuak e, Oztop fen, euskara ikasten segitzeko, Oztopo handiak izan dira, e, Kupuruak jausten ari dira, e, Aspaldi, Aspalditik, bon, Naiz eta azken urtetan piskatu betzen ari izan, Uh, normalki, xail hori, xail helibiduna, esan behar da, justut, uh, parekotasunarekin, hau da, lehen mailan bezala demura, klase denboraren erdia euskaraz eta beste erdia francesez, uh, betidanik, kolegioetan eta liseoetan hortatik urrun ibiltzen, mm. ibiltzen, dira ahasidira urbiltzen, uh, epek uh, plantan eman duen uh, formakuntzari ezker, uh, bigarren mailako Uh, zera erakaste etafen lankide lankere batzu formatu dira, haien, uh, haien gaia hain ikasgaia euskaraz erakasteko. Beraz asten ahal da hortaratu uh, urbiltzen baan hori egin behar banima uh, da. ikusi bea uh, da ho en izeukoG formatat begianCPsu eta ze estatutu duen euskarak liceoan uh, ez, ez, ez da batele erakargarria, Uh, litzeoan uh, euskaraz uh, ikaste fen, ikasteko, gero gau, ha, hau gauza bat fen gero mailenekin uh, zinezados naiz espero uh, dut formakuntza eta erakasleen formakuntza ez, bei, ez bakarik nola lehen formakuntza bainan uh, formakuntza ja ere Kontuan uh, hartua izanen dela uh, zenta fen sai elebitunnak, bedaren publikoan, eh? hori diot, uh, hastapenetik arazoa uh, esan da, uh, e, e, erran behar dugu gauza denbezala, guk, uh, entzertu behar behar izan dugu lan bat den egiten, zoinen uh, zatez ginen uh, argunt, uh, aski uh, formatuak, fen, gure ustez. Uh, Hastapeneko formatuntza, lehen formatuntza uh, Uh, alde batetik, uh, uh, edo erakasleren formakuntza zen, gehi, uh, oren batzuk, helbidunean uh, uh, ikasteko. Uh, eta horrez oh gain, formakuntza jarraikian, batakit lehen go eta hoai diren jiru ahulkulariak, burubelagia uh, ari zandirela entxeatuz, be proposatzen uh, ani, fen, ikastaldi, ikastaldiak edo edo formakuntza laburrak eta eta estasikulan hon hartua izan edo guti ben guretzat ez aski iduri surain hobetzenari uh, da fiskat edo hala idkadura bat uh, litea kehor ta nire ustez euskararen erakaskuntzaren inguruan uh, mementu historiko batean egindaizkeo uh, nire ustez Pues eske aipatzen duzun uh, gauza hori hor uh, eskolaraz uh, erakatsi eta adin eskoletan eta gero segida batkoa iteko eh, bai eta liceoetan hor sistemailabidunaz ari gira egia da badela koherentzia eskasa ondi bat eta eh, elevitasunera eta eltzeko eta eh, eta irakaskuntza eh, heina eskolarazkoa ta frantseseskoa eh, Erdi, erdia izaitia e, bialditaik e, orteik urrun girela, ordean Maria Andre Urret Friseski, xailortan e, ere, bada eskasi karagarria, aspaldidanik funtsian azpimagatzen dena, aipatzen da, hor hor e, kuadroa e, haipatu izan delarik errektoriarekin, hori ere a, aztertzea, e, beharrezkoa, baitez badakoa, da gauza hori. Uh, aipatzen duzu zer, morgitza erena, edo elebiduna. Ez, hor, elebiduna, elebiduna, uh, eta yeah. gero etorriko gira berriz. Uh. Bai, efain, kuadro eskaz batian bizigira, horroa. Eh, eta ikusten duguna da, elebidunaden ele, xailortan, hainitz uh, uh, berrikolatzen uh, ari girela, eta bigarren maila aipatzen barima da. Uh, bai, ikusten dugu, pixka bat, uh, kolizio batetik bestera uh, diferentzia handiak badirela. Eta dibide zuzendari bat, untxabohokatzen barimada, edo xantza barimada, kolegio haktan izaitia errakasle batzu gai direnak, beren ikasgaia eskuaraz errakasteko. Ebe, hor, bai, mendatzen dira, eskuaraz egiten diren ikasgaiak, eta hor, dira gira, bai, helibitasunetik, horren pareko tasunetik. Baina ez da bat ere, hori nola eran. Uh, antolatua sail uh, guziaren baitan eta uh, kusten dugu ere luzaz gelitzen halko girela hola uh, helibitasun uh, biziki ahul batekin ez bari madira gauzak uh, plantan ezakzen, haintzin ere antolatzen eta hain posatzen ere agian. Uh, Nai bari madugu zinez egin horren uh, parekotasun bat bigarren mailan, lehen mailan egiten den bezala Beberlitezke gauza batzu, bai, inpoxatu, beraz, xarrarazi eskuaraz erakasten duten erakasle batzu, et bidez, hori bon, biziki komplikatuada hoartzen gira, eh? erakasten artean ere bada borroka bat, or, lizeo hatian edo kolegio hatian izendatua izaiteko eta oro. Baniz, blokaze bada, benan hor berliteke pentsatzeko da, bai, kuadro edo, ez uh, dakit, araudi uh, zerbait, hor uh, horren parekotasunetik uh, zine zorbitzeko. Preseski, hori ipatzen maitu zu hor, badela eh, beharrandia eta funtsian erakasle eh, eskasa ere eh, biherremailerateltzian. Ebe, ez du, hainbeste, hori erraiten, eh, preseski, eh, akademiako, edo ez, akademiako, behinan, eh, departamentuko inspektoriak, hor, eh, François-Xavier Pestel, eta entzuten dugu, erraiten zuena, erakasleen, eh, eh, beraz, formakuntza, On a euh, formé euh, suffisamment et même un peu en excédent des, des professeurs en langue basque. donc ces professeurs se retrouvent effectivement alors probablement provisoirement hein, à, à enseigner euh, en français. Oga, beraz, koherentzia eskasa, eta, bon, kontradikzione zonbait, berbada, antion, ze, non laikusten duzu, prezeski hori, eta nola zuzendu so hori. Eta ez da sendimendu berdina, futxiana, espektoria, eta, eta konkretuki eskolan erakasten, ari diren artean. Bon, teknikoki hor, pestelek iraiten duena, egia da, aurtengo. Teknikoki egia da aurtengo. Benaz, erratik egia da, eta berda, valorizatu, positiboki, Zergatik egia da, eremana izan baita politika bat bost haintzineko bost urtetan. Zenta haintzineko erektoriak edo haintzineko akademiako inspektoriak, si usienago izateko, eraiten zuen, etzela agaratzen nal, saile eh, biduna edo, etzela agaratzen nal, erakasle faltan baiginen. Hor duan, dispozitibo bat plantan emana eman izana, e izana da, erakasleen, atsemaiteko, francese zai direnak, Euskaratzeko, bada nas, um, Europak plan bat deitzen den bat, eta egoaldetik ziren batzu Frantxesteko hardizten uh, uh, Euskaraz bainan frantses uh, ingurumen batean, eta horrek biziki untsa funtzionatudu. Egan nahi du aurten, bai, preseski aurten uh, bereziki, badi, badela erakasle, Eskaera baino gehiago. Baina nori, pestelek berak erraikaino. Horaiko eskaeraren arabera. Agurtengoan, eh? Agurtengoan. Eta, hagoan, merexidu, horrek, zinez, merexidu, plan gintzatzea, ikustean norden erretreta joa iten ondokortetan, zeindiren idekitze xedeak nolako garapena baden eskoretan, alimalekolana bada iteko, horren inguruan, eh? eta Eta lan horrek galde iten du, hala, denbora initz. Eta epek ez du, mementu hartan, hasteko, ez du, beh, baitez bat, dena egitenan batean, sustutu lako, gero komplikatu batean girelarrik. Baina, eran nezake teknikoki errazoin duela, baina ka, kasu ez egin ezeitea fede txarra, zenta hori da lan baten emaitza, zenta dula bost urte beste inspektore batek egiten zuen alderantzizkoa. Ez dugu garratzonal falta baitira. Hon, eran nahi du emaitza hona dela, positiboa dela. Haudion, Hor, uh, elebitasunaz ere ari harigira, eh, funtsian uh, lotua baitira, bat eta bestia, baina berriz jingiten ala ere morgitze eh, sistemerat, uh, ergana eh, izan baita eta horren defensa hartu duten jendean itzek, bon, hori uh, sistema hori behar dela butzatu, horrek emaiten baititu, emaitza obeagoak eskuararen menperatzeko, ezkenian. Bon, uh, zer dira, prezeski, uh, eta... Eh, Eh, morgitze sistemaren alde honak, hor zen txal batzurekin txo egiteko. Bai, hor zen hor argi da, erakasle guzirik aldeite lan duzu, e, bai ere, baita ere, burrasu eri, eh, burrasu batzuek ukan baute haur bat zahena berba edibidu nean pareko ta gero e, bigarena morgitzea morgitze hama esko lan segitu bat, eguneko egun, eguneko egun. Uh, de mura u shuna euskaraz afgiki gaitan uh, bon, utet ou lermena bida dela ekoizpena ere bai, emaitzak et maitsak uh, preschski bermaylane kai patokodu uh, obeki uh, e balois egin notenan beren aujorien euskara maila justuki uh, uh, neurtzeko piskat uh, bi bi um, di, bi uh, no laren uh, bi sistema eta ikerola du diren aujak comparat uh, eskola uh, publikoan eh uh, bes urte argida eta usterute janaldiak go, goizago osatzen tuzela go, gutxiu blokeatzen ere uh, izkuntza, izkuntza eko iskuntsa hori dena hori dena argida mm -hmm. bai mailen hor hori neurtualdea mm -hmm. konkretuki sentalde entzuten dugu ere mm -hmm. eskola batzuetan bai burrasho batzu ta bai erakasle batzu hono duela guti. ere iten mm -hmm. ah me hor franchechian cherbalimada da iskola cere a ride hasten cote eta E, morgitze sistemak e, nagunhenan sortzen du edo ez? Bai, sortu du eta beraz dola 3 urte jadanik sentitugu initularik zalantzak ezkunde nazionaletik e, sistema aujen inguruan galdeginai zen izan zitzaigun e, evaluazio batzuk pasaraztea ikaslei euskara maila neurtzeko. Eta beraz, iru urtez euneko eunean, ikasi zuten, euneko eunean, Euskaraz ikasi zuten, ikaslen mailan neurtzea beraz, ama eskola bukaeran, eh, iru urteren buruan eta beraz, ebaluazioen neorketa egin alizateko, konparatu genituen ere bai, edo pasaraz genituen ere bai, elebitasun edo parekotasuna uh, parekotasunean ikasten zuten uh, ikasleekin. Mm -hmm. Eta azterketa komparatibo horrek, argita garbi erakutsi zuen, murgiltzean ikasten zuten aurrek, uh, gaitasun uh, ubeak edo garatuagoak uh, zituztela uh, bereziki hauzkoan, uh, hauzkoa eginuen eh, nuen ebaluatu, baina bereziki uskoi koispenan hor nabari sana desberdintasuna. Mm -hmm. Hala eta duela urte bat, e, beraz ebaluazio horiek euskara mailan egutzeko ebaluazio horiek ez ziren aski izan, uren jogatzeko, eh, murgiltze sistema dena e, onurak jogatzeko. Orduan galdegina izan zitzaigun ez zuenez frantsesa den gaitasunetan ondorio kaltegarri edo txarrika ukanen. Eta beraz baliatu ditugu CPCO bat ebaloazio nazional horiek, eh, dola biurktora inpasa arazten direnak eskoletan, behar direnak, nazionalak direnak, eta ebaloazio horiek eh, erakutsi dute. Ja, lortu dute beraz elebidun er, ikasleak identifikatzen, baita ere murgiltze sisteman ikasten zuten ikasleak identifikatzen, eta hor ere, azterketa komparatibo bati esker, e, lortu dituzte komparatzen eleba ikasten e, duten ikasleekin, eta hor argita garbiatera da, etzela inongo desberdintasunik Frantses frantxezesko e, gaitasunen e, mailan. Mm -hmm. Pio, hor, se uh, askan, errandu eh, zumezala berroita meka urte, beraz, abiatuaz uh, iztela uh, murgitze sistema horretan, eta, bon, diadanik konbentzituaz inesten, eta sistema horren uh, uh, alde honetaz, eta uh, ne horketa ofizialak uh, egin haintzin, baina uh, ne eginak izan dira ere, beste herri batzuetan, lehen agotik. Bai, ingu, asik ah, nienola berroita meka urte, eta berroita meka urtez, uh, eksperimentazioa ebaluaketak, azterketak, uh, ne orketak. Egin dira, eh, kasik uh, urtero forma dezberrin batetan. Bez berri bizikiuna publikoan uh, eksperimentazioa eta egin egindizatetan. Baina emaitzak ez dira batele harrik-arrik guretako. Gu baginakien emaitza unakizan ziela, joan den mendean hasi ginen hortan eta baginakien iadanik joan den mendean emaitzak unakizan ziela. Eta baiatzuntere berberba spoiler batean egiteko. Murgiltzea edatzen manioatzea publikoan lan mailea osoan, emaitzaunak izanen itutzuet ere guk hori fogatu dugu eta aztertoa izan da, neortua, bai eskunde nazionalatik, bai guri gandik, bai buraxoen gandik denek badakigu. Uh, Murgiltzeak eskuntzaren transmisioan badula onura ikara erria, eta gaituko nuke ere horago bezalako lurralde batean, diglosia azkar bat duen uh, lurralde batean, Frantsesa entzat da, beldurrik izatetik, Frantsesa eski presenteeta denetan be beraz murkiltzea osoki emanez eskolan aak egiazki ere bidun bilakatzen dira lehen maila bukaeran edu, edu lehenago eta aurreko nurak gertzen ditu arloguietan. Hizkuntza bat ikastean, ik, ikasten da hori uh, ba nu ainttzezgihiago, horartzen dira ere matematika beste hizkuntza bat dela. Eta ele aintz batek, matematikako izkuntza ere, obiki gulertzen dola. Beraz, uh, xegi ahore da, xegi baluatzen ere, baliatzen baititugu kede baluak uh, uh, uh, uh, eta horiek uh, frogatzeko berriro baginakena, mainan aintzina, hion berda. Oia, marain, Andree Hureta, or, burasuen aldetik, eta horietan erena izan demezala, badea uh, publikoan ere, galde gero eta gehiago, or, uh, sistema horriburuz Imerxua, aliburuzioeteko? Imerxua, bai. Bai, bada galde gerotagiaago, euh, ertenoan mesala hastapen jantzen eksperimentazio batzu, eh, ziren, eh? Piskabat batzu ortara abiatzen ziren, benhan bo, pastarreko zarbai gelitzen zen. Adizuai, ebe, agiri da, emeretzi eskola badira publikoan hori euh, egiten dutenak, emeretzi sail euh, euh, gireztinuan, eta huai, asia da, ederki edatzen, ala ere, eta gurritzen da, hundarrian berria, Uh, nun uh, fin, ikusten den uh, eskola horietan, uh, morgitzea egiten den ama eskola horietan, bizikiuntza funtzionatzen duela, aferak. bai eskolaaren eta ondarean uh, frantzesa eta beste ikasgaietan ere ez dela uh, inungo arazorik agerzen. Eta ondarean agertzen da uh, sistema hori uh, nola gane, uh, elebidun sistema obetu bat bezala. Vala, besteak baino obeagoa den bat bezala. Eta ondarean, bon, erakasleak uh, alderira, haien eh, dako erresago da eta maitza hobiagoak dira, beraz erakasleik bizikiuntza uh, janezak saltzen dute, hori, esplikatzen dute, eh? berek burasuak hobikiago uh, dela, heli bidun hutxa baino, eta burasuak hasiak dira hortaz uh, ederki guartzen, eta geroztak gehiago uh, galdegiten dute. Eta uh, honago joiteko, uh, beti izan dira galderak eta jangurak uh, frantxesaren inguruan, inut, haniz burasuak bensatzen dute, bon, iru orta ezen aurrak ez batere frantzesik egine, nola zaterako da plantan frantsesarekin. Eta hundarrian, or, buru ortaik ere uartzen da batere problemarik, eta guai badugu tresna bikaina hori, beraz, uh, neorketa naziona, nazional horiek ere frogatua dute, zientifikoki, ezindaukatu, uh, beha maila, biziki, beha, uh, bestek duten maila bera dutela uh, frantzesan. Eta hori ere, erraiten aldugu horai. Ez da bakarrik ola den txendimendu bat, edo mm -hmm. atxutuki uh, sistema oran txaltzeko den zerbait. Uh, diz bai, uh, frogatuada. Eta horrek ilan, bai erraiten adiegu uh, burasuek, uh, ebe sistema oberena dela undarian, uh, uh, oberenak dela, undarrian, iztun oberenak izaiteko, ba eskualaz, baita ere frantzesez. Importantea da, hori burasuen zat. Odean, hori erraiten adiegu. Deaz... Uh, Mikaina, mm. <laughs> emaitza hori. Uh, Cristian Malmoz, or, erakajen artian, hor taz komentzitu aziste, ezote dia horrek bada kartzen, berbada, uh, bon, francesari di, diren, erakajlen posta batzu, uh, salantzan esariak, edo ezta holakorik, edo arrangularik? Se, postoak erren ez zu. Bai. Be... Bai. <coughs> Feren, uh... urain fene, barkatu, eskunde nazionalak eskunde uh duen, eh, nunbait paradigma, horrengo paradigma ezin dela, dela postu gehiago eman Euskararen eh, nunbait laguntzeko edo haintzin azteko, nahizeta... Uh, nahizeta... Fen, eskualde frances uh, hutxe, hutxekin uh, konparatua hemen postu gehiago bat da. jaiten uh, dute fen, eskola, elebitun, eskola elebitun batek, adibidez bat duen en, entzun dut uh, gutxi gora bera uh, postuen erdia gehiago, elibidu nor gen ibila rasteko baina biztanleren gauza batzuk eta lankide batzuk funtsio ari diren lankide batzuentzat izan berda beraba da bai jangura bat gero bon ez dut es es nikest du schober pentsatzen egin gu harikira Euskara rentzat eta Euskara aintzinat eramaiteko eta, eta guk nahi, nahi genuke euskut aipatu den koadu horretan gauza zinez fingatuak izaiteko nola zentzer egiten ahal den hemen bai lebitunean eta bai ere behar behar behar Seaskaren tzatere gauzak untxafinkatu un, un eta ez urte guztizuaiteko postuen eske eta eta, eta bera, seaska berak postuen bagatzeko. E, zer egin behar den, zer, zer baldintza behar dira, e, Euskara fiteago e, birpisteko herri horretan eta eta zer behar da imposatu eta zer ahalbide behar diren. Eman gehiago, fen, e, e, euskararen kentzeko eta hausteko, desagertarazteko ahalbideak emanak izan dira. Garaian duela berrogoi tamak bat, erurrogoi eh, bat urte eh, Frantziaren eskunde nazionaletik. Beraz ahalbideak emaiten aldira, beh, alderantziz edo, edo gibel jo haitiko eta piskat eh, gauzen eh, konpontzeko. Eta ah. nintzina joiteko? Ez gimel, baina nintzina joiteko? Eta, gana dut haustura ez bai. finitzeko, eh, artikulu bat idako hidut nula fen, i, media bazken iritzi artikulu bat. Nun, gaiten eh, zen, ez ten emengo bat articulo, eh, fen, hartu zuten anun eh, Estatua ari dela erraiten, bai gure fen... Uh, gure hizkuntzak maite ditugu eta gero konkretuki uh, usten ditu bizkatpizkanaka-bizkanaka hiltzen. Eta guk, guk hori bizitzen dugu, maleroski, <coughs> urbiletik. Ez dugu bizitzen behar hiltzen ari dela, zein eta, bon, inkestak sosio-linguistikoak sosio uh, diren, hala inkesta horiek uh, irakusten dute badela, hala ere, form, zifrak edo uh, zenbakiak uh, iduriz uh, goiti ari, direla, <coughs> ari dira, baina biziki emiki biltzen da eta eta guk, guk bizitzen duguna egunerokoan da e, nunbait gure gure askasa gure ahalbiden eskasa gure ahalbiden eskasa ez du gura lortzen hau garaskilu e, e, e, e, euskaldun euskalduntzen gero e, ezkunde nazionalak e, finkatu dituen e, helburuak betetzen ditugu biztanena hau hak ero hauhek Lortzen dute eskunde nazionalak finkatu duen maila, eta behar, diren, behar den uh, mementuan, fen uh, ebaluaketak hor dira fogatzeko, gero gu ez gira maila horrekin uh, ados. Hmm. Ara, ez dira haurak lehen mailan euskaldun zen manima dira, betenak segitzen dute kolegioan eta arazo hori segipen horren arazoa konpondua da, uh, deus deusberizik gabe. Uh, Haugeek dute uh, uh, dieteunbait uh, burasoi janen nahi dut segitu sendditzen badute gai direla euskaraz mintzatzeko sendditzen badute euskara gauza bat normal bat dela uh, eta normaltasun ho pikat garatzeko niuzte eguneko eh, ehgun uh, sistema honek edo eredu honekiki biziki, eh, biziki gauza ona ekartzen du Horrek, <totipatik> formakuntzaren aldetik, hori zertan gira, e, e, beharrak zer dira eta eta zer egin behar dut egin behar dut egin. Horren, hori gai zabarada, uh, formakuntza aldetik, bo, gu, gure esareko errepostia maite ema, lehen mailan, uh, postu mailan, askiuntza gira, arazoa duguguk uh, ordezkari tza, ordezkariak falta ez dela ordezkari uh, titularik eh? behar ditugu aldi guziesa eta postu libreetan, ebosu post baka handaitzen direntan aski untsak dira, mainan gero ordezkariak falta ditugu. behaz hori eta horien biladioa iteko, edo uh, eskuarra mailan uh, atsemaiten ditugunak edo ez dute maila askiona, edo aldekoak dira eta Frantzesa ez dakite eta zonbeetik eztetxetan uh, maierenek gaitentzien berda, Frantzesa jakin komunikatzeko, borra denekin beraz hori beraz gure arazo nagusia gaur egun nagusietarik bat da hor dezkarriena, beraz, hor formakuntza lantzekoa lotzen dut formakuntzari. Bigarren pundua, titularetan, bigarren mailan, dugu horrein gure beharra, um, eredua berbeitugu uh, askartu, eran nahi du, gaur egun uh, badelaik izkuntza eta DNL, deitzen dena, disiplin non uh, bat, gaiten da, eikazte txel ebituna dela, guberakigu, uh, minimo hori nahi behuzu, berdugula goratu, berdugula bi irutan, uh, iru dnl etan, eman uh, gutienez minimoa, ikastetxea, elebiduna izaiteko. Eta, Cristianek haipatu dien bezala, e, e, auzak, asteko gehiago, eta gehiago e, euskaraz hartzeko. Eta ortako, berdira formatu hainitz erakasle, titulajak guk baitugu galde asko, e, titulajetan, frantzesez erakasle nahi direnak, eskuara maila Uh, dutenak, fin, minimo bat dutenak, baina formakuntza bat beha utenak. Bez, hor bat ditugu handanat uh, eta horien formatzeko bat ditugu uh, ahalak. Horien formatzeko eta biztan dena horrekin uh, doa, baina gela nere uh, eh, ikastetxean ahalak ere horien horiak irekitzeko mementoan gehienetan ezpeitira gela osoak, bai eta gela erdiak. Ara, behaz ahal horiek behar dira usu, eta um, horrekin finitzen dut, usu uh, zuzendariaren uh, nahikeriari lotia da eta zuzendariak bere ahaletan edo eskuin esker hartzen dituen horren batzu edo batzuetan egberdi eta biak hartian taolako uh, antolaketak dira eta hori ez da, ez da luzaran uh, egin Hori ez guk dugu honartu. Maiaren formakuntzaren aldetik prezeski bearra Baileinikus... eta galdeak zein dira? Bai. Eh, ben ikusten dut erakaskuntza bereziari, formakuntza berezia Marsailla eskaini eta erakaskuntza berezia da, eh aipatzen zuen mesala Mariandrek el héritage una que du parekotasunean ikasteak eta horrek janai du aujak denbora irdi euskaraz ikasten dula beraz, amabi orenen gainean, baditu, iru oren zuzenduak Euskara ikas gaiari, eta beste e, gaineratekoa Euskaraz e, ikasten duena, ganae baita, jaten zinuen matematika irugagen hizkuntza bat, babai gure ikasleak eh, matematikak eh, bigarren hizkuntza batean ikasten dute. Zerren jakin berda eleb, elebiduna sailan diren aujak eh, euskara ikastenari dira. Bigarren hizkuntza edo batzutan hirugarren hizkuntza dute eta eh, menperatzen eh, edo oraino menperatzen ez duten hizkuntza bat dela haiendako. Beraz galdeginazai e hizkuntza hojetan matematikak egitea historia geografia egitea, zientziak egitea eta orduan eh, aipatzen zi ere lebitasun aula, ba da guk zenbi eh, bukaeran eh, abi maila dugufrogatzen, kuadro eh, europear ja eh, referentzia hartuza abi maila. Galdera da abi maila eh, aski da. A horien e, ikas prozesua seuhtatzeko bigen hizkuntza batean. Eta erakasleak zailtasun horien aintzinean dira. Azkenan nola erakatsi bigen hizkuntza batean. Matematikak, hirugen hizkuntza den matematika horiek nola erakatsi men, orain menperatzen ez duten hizkuntza batean. Eta horrek eskatzen du pedagogia berezi bat. Eeta hortan behar dugus sartu buru beagi, baina atarako behar ditugu orrenak orenak e, ezagutuak, e, baimenduak, hala eta hori aipat zitut matematikak, baina baita ere hizkuntza bera, eh? nola irakatsi euskara, nola erakatsi e, irakurketa euskaraz, e, euskaraz eta frantsesaz zeren gure ikasleak e, parekotasunean direnez, ez ditugu bitan zatitzen. Ja nahi du bi hizkuntzen artean loturak eraiki ber ditugula, hizkuntza batek besteari ekartzen diola talderantziz. Eta hori dena ez da zerutikola erochtzen eta goduan uste dut lebitasuna denen aferadera ipatzen zenituen frantses postuak bai Francesc postuak euskal postuak, baina aldiberean eskola eh, elibidun batean lan egiten dugun bitartean elebitasuna denen afera izan behar da. Bai frantxez erakaslearen atabaita euskal erakaslearen ere bai. Euskal, euskal erakaslearen ere bai. Eta hor, ortan ere uh, uste dut uh, erakasle guziak, bai frantxezezkoak ere formatuak izan behar direla ortara. Bai, Gostia Malbos, laizilu entzabai gaitu? Bai, sustut, hor maailenek erandu Iakitate ja, hori edo edo profesionaltasun hori baldintza horretan lan egitea, ez dela zerutik irortzen entzer Eta eduritzen zait orain arte, eta ez dut, fen, ez nahiz hemen goa, benen, ez dute eta ez nintzen hemen hasi zelarik saile elebiduna publikoan, privaton eta bon t ez dut, dut ulertzen nora hain ez dakitzen bat iraunen orain kasik behogoi urte. eta behogoi urtetan ibili da ja e nahi dut e hasi duenaren ikuspunutik, e er nahi dute eskunde nazionalealaen ikuskundeetik, e e Ojen egiten jakitea e zerbait hirutik eroriko baitz bezala eh este fin formakunza eta beti da ni goroitzen naiz formakuntza nintzelarik herentzi guten pedagogia mailan berdin da duzu e hizkuntza geitzea eta eta eta eta eta egunerokotasunean denek orain ustakite 1250 gurutira lehen mailan publikoan Eta eguneroko bizitzen dugu hori ez dela egia. Mm -hmm. Eta hori honek hori irautentu behar bejugoi urtez geroztik. Harri gajia da, fean harri gajia da. Pei hozora jo, jorria, hor, seaskaren aldetik, bo, formakuntza bat, da, barne formakuntza bat egin aldena, e, e, beharrak badira, bestalde eta hor, usteo nahi zen, behar badak formakuntza horoko bat behar ziteikela edo pentsatzen aldela, ste ezber edo Eskola ezberdinen atian uh, posible ikusten duzu edo beharaga bada alde hortaiko.iteke partekatzea hainbat esperentzia bainaan ergalitateean egitura desbraina dira guk formakuntza guonek egiten dugu gure erakassen formakuntza, abiauz uh, ordez ordezko postuetatik, beraz lehen esperientzietatik uh, kasik 0otik abiatzen dugu formakuntza hori eta gero pixkanaka ematen ditugu uh, barnnetik, Uh, konkurtso publikoetarat, Ez dugu beste esaaleetan den berba desmartsa bera. Eta gero guk muggiltzea aipatzen dugu ikatetxea osoan ematen dugu, e, Ikastetxearen hizkuntza uh, dugu euskara ez bakarrik ikasgelakoa. Mm Horrek -hmm. ere aldatzen ditu hainbat gauza, adibidez esalbaek uh, ertzen zituen hego aldeko erakasle horiek fanzesa behar dutela gure kasuan gabe egin ezakete. Zailtasuna dugu iraunkortzeko egualdeko erakasle horiek, iraunkortzeko frantzesa egin bat behar dute, baina nikastetxe batean, xartzen aldugu e, frantzesa ez dakien erakasle bat. Honegiten dugu guri ere inpostatzen baitu euskara izkuntz bakar gisa, beraz, formakuntz aldetik ez gira helburu eta ein berdean berdinean, beraz, partekatzeko zailago. Aldiz helburuekin haritu behar da. Eta pesatzen dut hori hiburrekin ere badela ustura bat, da hori artean zuten ginean parixetik gobernuak jadanik aski egiten du euskararentzat. zat. Jadanik aski egiten du erakaskuntzarentzat. Eta hor, murgiltzearen afera horrekin, surain zinean eman diegu, ez, ez da aski, elburua ez baita betetzen. Eskolaren helburua hiztunak sortzea da. Eta hiztunak sortzeko baliabideak ez diri Ez da aski izanen, eta ez da erraten aski dela beraz murgiltzea berda horren gehiago. Berda ere formakuntza hobiago bat, erakaz lehenzat. Eta nerustaz batzuezien hausartzen. Erratea, bai abideak ezi dela aski helburu hori begira, orai bai, orai denak partekatzen dugune horri bada, euskalak, euskalak e, izunak sortu behar ditu. Bai, antzion, hor dion, hori guzia eta bistan dena, maingainan ukainu ziek, bai, kuadroa ipatzian, bai, ere baldintzak finkatzian eta formakuntza. E, formakuntza, az, ere, bon, erretentzinen, haintzeneko urtian, erabaki derrakartuak izan direla, baina hor beharko da, ere, haintzina joan, helburuak betena ibadira. Bai, badira, egi erran badira ainitz e, gai, eh, ipatzeko ehepene erakaskuntza mailan, Bada ere, eta hori, uh, biltzak nahusian, uh, untsa azpimakatu izan da, koherentzia bat, uh, ikasle batek asten duelarik, bere ibilbidea Euskaran, morgiltze edo ere bidunean, terminalara hori pentsatzekoa da hoinu, uh, emaiten dut adibide bat, uh, ateatzen da ikasle bat kolegio batetik, nun uh, matematika eginduen Euskaraz, eta sartzen alizeo batean, nun egiten, den geografia Euskaraz. Uh, hor badak koherentzia eskaz bat, eta hortan ere, galde indakogu estaduari gurekin sartzea Uh, enfain emaitia mainaren inguruan mai horren aipatzeko gero badira beste gauza batzu eta konkurtzo autenek eh, euskara konkurtzo autenek kapeza aipatzen da bivalentzia erranai du kapez euskara kapeza presentatzen duzulaik duzu beste kapez bat ere ukan onduan erranai behurturen arte badira 4 historia geografia frantsesha espanyola eta ingelesa bon hiruek ez dute interesa handirik eh, Eh, es, eh, Euskaraz erakaztea espanola, ez da haue interes garriena aldiz Bretañan, matematika bada bivalentzia, kape, eh, bretoindar, kapeza eta matematika. Hori ere main gainean ezartzen dugu. Erten dugu, hala untxaitaike bivalentzia interes garrieago batzu kaitia. Bada Hori main gainean, bada beste zerbait main gainean, da beste akademietan diren Euskaldun erakasle batzu, gineraztea hunat. Horri, ez da posible eguretzat, fe ez du, ez du lehenta asunik. Hala, gauz, gai, bada, gai ainitz forma kontzarena, horrein uh, luze zabala ipatuduguna, gai ainitz bada, jena idu epek badura, alimmalekolana. Horra, beraz, lana baduzue, haitzina, elduden hil uh, abetean ere finkatu beharko dirako adhore guziak, ondoko ortearen zat, Mil Eskergazteko unara ino ginik, uh, partaide horiek ginituen, uh, bera, zantzioanko retsari, Maialen Perri, Cristian Malmoz, Salbat Zaina, Peioz Ogasegia, Mari Andreu Huret, Mil eta beste alde